أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت وأنا في كيف علامي لم تسيني fa samat lan atak lami wa qadtu an arad intubatun an ruba saide qur dan fi dhilalil nakon sto je preselio kao šehid Abdurrahman Vafiki, u, u toj dici 115. pohiži, kod Baatija, e, njegov nasljednik je bio Vukve ibn Seluli. E, on je vladao nakon njega nekih otprilike sedam godina, endelusom, i onim dijelu Francuske koji nije pao. E, u toku tog sver, svog perioda e, Vukve ibn Seluli, on je e, organizovao, poveo se, sedam ofanziva, velikih ofanziva, unutar Francuski. Znači, Idari je tu, znači, musmani nisu izgledali odmati teritorij. Znači, još 7 godina su ostali Francuske nakon poraza kod Poatea. I ne samo to, nego ovaj, ovaj vojskovođa i velika ukva Ivenceluli, znači, bio poznat po tome da kada bi, kada bi osvajali određene mjesta i dobijali bitke, U tih, u tih sedam faziva, da bi, da bi lično radio na tome, i to je veličina islama, znači, radio bi na tome, cilj mi je bio da ljudi koji se zarobljaju, znači, nemuslimani koji budu zarobljeni, oni prime islam, da private islam, da zaoši kao muslimani, da presjeli kao muslimani, da zaoši u dženetu, a ne da gori u dženem, koji je poznan bio potome, da je lično radio na tome, znači, na pozivanju tih zarobljenika, koji su nekad bili roblje, nekad nisu, nekad jesu, Pa vi pozivao je da je čak na jednom mjestu jel, njegovim sebebom, na jednom mjestu nakon jedne biti jel, njegovim sebebom, njegim, njegovim trudom i aktivnoću sa tim zarobljenim, dvije hiljade primilo, dvije hiljade, znači francuza, ne muslimana, primilo islam. A naravno, jer mi znamo, poznati hadis, kojem kaže, bo sani ali lalahu, ali i radi Allah, manu, da neko tvojim sebebom primi islam, to ti je bolje jel, nego da imaš nego da imaš jela, najbolju vrstu, najveće bogatstvo, najbolju vrstu, je li deva, poda, v, poznati znači, primjer koji su navodili za najveće bogatstvo u tadašnjem domu. Odnosno, naravno, to je ogromna velika nagrada, sve što ta osoba poslije toga radi ima udjela onaj koji ga je navio da primi isla. E, znači, vladao je ovaj vladar, u ibn Seluli, do 123. godine pojiđe i sa završava taj prvi period vladavine e, znači Melijskih namisnika koji, koji se smatra periodom snage, moći, osvajanja, oslobađanja, džihada, širenja islama, ućvršivanja islama, s tim da se već u tom periodu, njegovih zadnjih sedna godina, već su počeli znači, znaci, vidljivi znaci slabosti, slabosti u Endelosu koje ću vam spomenuti šala nakon ovoga. Nakon njegove smrti, nakon što on preselio, a, dolazi taj a, drugi period, završen period u Endelusu, a, koji, znači, dok je trajio Emevijski hilatet, a to je period do 120. godine, koji do 138. godine. A, ovaj period karakterišio neke tri stvari, a to je prvo da su muslimani tada bili, a, osvojili, a, zauzili, osvojili i došli do mnoštvo i metra, bili su jako bogati. Znači, bilo je veliko bogostanje u, u tim mjestima su, u kojima su živjeli muslimane, što u Francuskoj, što u, što u Endelesu. Nači ogromno su bogatstvo imali. Znači, luksu se raširio kod muslimana. Kad kažem muslimana ovdje, znači, već govorim o tome da su, da je većina stanovništva tadašnjeg, jer u Endelesu, onog domaćeg stanovništva, da je, da je većina tog stanovništva prijimilo da je primilo islam djelovanjem radom jel, namisnika muslimanskih učenjaka i dajeja unutar, unutar tih pokrajina. Naravno, ovdje kad govorimo o ovoj stvari, o ovoj prvo karakteristi koja karakteriše taj period slabosti u Endelosu nakon uspona i moći, znači vraćamo se, šta je sporan na mjetak, što, što će biti to problem? Problem, jel, mi je, znam ovaj hadis, Boteha Khaliha, o kojem kaže poslanik san san, oni često ćemo ga ponavljati stalno u onih lekcijanama, što događamo. Kada kaže kosanik sallallahu alaihi wa sallam, veli mm. fakru ahša alaihkum, nije siromaštvo, to zbog čega se ja bojim za vás. Inama ahša alaihkum, entup se da ilikum dunia. Ja se bojim za vás, da, da vam dunjalu se neotvori. Fete nafe suha, pa sevi počnete natjecati za nje. Koče više da stekne. Fetuh likukum, pa vas upropasti dunjalu, kema ahle katruvi. Men, men, kao što je uništio, one je prije vas. I zavisno je to tačno. Moslim, Moslima anima je bogatstvo i metak, e, luksuzan život opasniji od siromaštva i jedne nemaštva. Tu imamo danas primjere u arabskom svijetu. Oči primjer u mnogim koje su bogate zbog onih prirodnih bogatstva koje imaju. Druga karakteristika ovo periodo, a to je pojava te neke plemenske podijeljenosti, odnosno plemenskog šovinizma. Svako je vukao, ili većina ljudi, znači počeli su da vuku svo, svom porijeklu, svom plemen. do te mjeri da su počeli svađa među njima. Ne samo između Arapa i Berbera, nego između Arapa samih, međusvamo, znači. Arapi iz Hidjaza, današnji Meke i Medine, nisu bili dobri odnosima sa Arapima iz Jemena. Kahtanini, Jemenijini, Fihrijini, Mudarijini, isto naziv plemina, znači, imali su svoja plemena, znao i s bio glavniji, i vukali su na svoju stranu, pa makar onaj koji iz njegovog plemena činio, znači, činio zulum, činio nepravdu, ne bio u pravu, na njegovu se stranu vuče i zbog njega se podiže svađa i čak i rat. Ta, ta, ta taj plemenski znači, šovenizam, netrpeljivost, podijeljenost je narod do velikih problema o Andalusom, narod na to se, kada se to pojavi, znači kada ljudi, kada zaboravi ono sa čime došao Islam, kada zaboravi, znači osnovnu crtu, osnovnu obilježnju Islamu, to je da nema prednosti Arapu nad Arapu, ne arapu nad Arapom, da nema prednosti E, Srbinu na Bašnjakom, Bašnjakom nad Hrvatom, osim po islamu. Po islamu su, onaj islamu, bolji od ono koji nije u islamu, ma koje je nacije bio. To je vrlo stvar, mi to moramo sasvom raščistiti. To u stvari moramo sasvom raščistiti. To je temeljni stvari, jakiri. Islam ne poznaje nacionalizam, ne podržava nacionalizam. Osim što dozvoljava da se čovjek obilježi koje, šta i je, odakle. Treća stvar koja je bila primjetna u, u periodu slabosti a, islamske države u, u, u Endelesu, Španiji, u današnjoj Španiji i Portugalu, a to je da se pojavili u tom periodu, od pardon, od 123. do 138. pojavili se namjestnici i vladari koji su činili zulom, nepravili, bezprano uzme ljudima metak, a, nepravedno sudili, presuđivali, a, tjerali kadija da sude u njihov korist, smjenjivali. Znači mnogo razno razne vrste zunuma i nepravde su činjene prema prema obišnjim ljudima. I još se kad se tome uključi to da su određeni namjesnici, vladari određeni gradova vukli svome plemenu i svome narodu, svojoj skupini na uštrb nekog drugog, onda se delio, tu nastavlja potpuna slika znači, to fesada koji se pojavio kod njeg. Zadnje tri godine ovog perioda, znači, od 135. do 138. na vlas je došao Ebu Yusuf Fihri, od Fihri koji je bio veliki zulumčajni nasilnik. I on je tada učinio neš, neku jednu novinu, to je proglasio je da je znači muslimanska država Endelosu da se ona otciepila od, znači, od, od ostatka svijeta islamskog muslimanskog odnosa od tadašnje Umeyyidske države koja je tada bila jel već bila u u u padu i pala je već od strane abasijske države. Nači u ovom periodu znači Andaluzija bio znači vrlo znači gdje je odvelo ovo ove tri stvari koje smo naveli znači dunjalop plemenski šovenizam i podijeljenost i a, nasilni z, a, vladari namjesnici zulumčari te tri stvari odvelo su dotok znači, da je Andaluzija sada već bio podijeljen u tom periodu znači ti 15 godina od 20 do 30 državica znači svaki grad je bio neka država Pa srjedno vrijeme jedan grad se udruži sa drugim, djelotvori svoj drugi, pa se smanji broj državljaca ili se podijeli, pa se povećava broj državica. Naći jedni proti drugih su vodili ratove. E znači što zbog što zbog znači to podijeljenosti, znači toga sabijeta, da te gorljivosti pripadnosti određenoj skupini naroda. A što zbog želje za imetkom da da bude imetak, da ostani taj imetak za njih, vezan za njih. Naci što što zbog pokvarenosti ljudi znači ljudi su tada već bili znači primjetno i napustili vjeru. Ostavili su. Naci da te miredi da dovod znači da se u jednom takvom pa počinje to malo mjesto da se da se pojavi toliko državica. Naravno posljedica toga posljedica svega ovoga što smo danas spomenuli je još još imalo još goru stvar a to je da su zaposlali pod područni jihad znači nije bilo više džihada koji je vođen kao u prethodnom periodu koji je vođen protiv kja afira kak džihad znači džihad se vodi protiv kafira, ne protiv muslimana. Vaši znači, eh, kad se u sukob između dvije muslimanske skupine, to, to se ne naziva džihad, nego to se zove tital borba. Jahan šantu tako naziva Kur'an. Wa in taqtatla daifa Ako se znači ako ratuju, znači to se zove ratovanje dvije skupine muslimanske. Ne kaže i džihad jedna druga vodi džihadina kako peludje znači su uko, među muslimanima nije džihad nego rat borba što zbog vlasti zbog zbog nekog zuma jedna drugo strana čini tako dalje znači oni su zapostavili džihad prema nemuslimanima prema kafirima kršćanima na račun to od utak je prestalo islamsko osvajanje u francuskoj znači totalno prekinuto znači ta međusobna razdjelnost znači borba protiv kršćana susjeda je potpuno prekinuta A šta to u stvari znači nama je, nama je poznato? Poznato znači pravilo odnosno, u gredosnog hadisa da neće jedan narod, misli sa muslimanskim, jedna skupina muslimanskog naroda neće ostaviti džihad, a da neće biti poniženi. Ovo je pravilo, zapamte, ovo je pravilo kroz istoriju muslimana. I učenjaci ga navode i spominju ga u istorijskih knjigama, navode i učenjaci i u, u knjigama kojima se obrađuju šerijatske mesele ačija na nešedan narod ostavi džihad u muslimanski naroda a da lažano nećispustiti na nje ponižen i neće biti ponižen narod imam poznati Hadiskoj goru to tema tako viđes ga buduao u svom sunnetu vjerodost je Hadisu on kaže posanih sa dalahu alim teba yaatun ja bil kada se vi uhvatite kada počnete vršiti trgovinu sa jednom vrstic kamati kasuz overina voraditum bizr budete zadovoljan sa zemljoradnjom o teraktem od jihad, ja ostavite jihad. Celat Allahu aleikum dullan. na poniženje. Kaže la yanzihu hatta turajiu il terju ila I neće od onti to poniženje, se nevraća te vjer. A čemu da se vraća te vjer? da na početku Isa govori se o čemu, znači i inversta kamet znači znači inversta kamet zabranjena. Znači, ljudi će zbog dunjaluka neće birat sredstva kako da dođu do zaredu čega živi. Znači, svejedno će im biti da na haram način stiču i metak. A druga stvar, bavit će zemljoradnjom. Zemljoradnja je dozvoljena, ja? I treba smo se malo dozvoljena. Ljuda ovdje se misli na uštav vjeri. Radiće zemljoradnju, činiće zemljoradnju i druge slične poslove i zapostavit će vjeru. A onda još kaže, znači, ostavit će džiha. Naci ova prvi dio govori o tome znači da ćemo će znači, se smaniti da ćemo se znači predati Dunjalku pa čak će upad u harame da dođu do Dunjalka. A i ostali će još džihad gdje stvar sastav. I Allahan će ponižiti, spušće poniženje na njih i neće od kona poniženja se ne vratiti vjerčem da znači daju vjeri prednost na Dunjalku i da vrate džihad na njegovo mjesto. Džihadis znači, govori o vrlo ozbiljnim stvarima i zašto on, on je on je on je razume istoriju muslimana kada analiziramo mnoga mjesta jel? ne moramo daleko ići, mami naše krajeva ovdje. Euh, dali nakon toga? Euh, posljedica, znači, e, posljedica, ovo što se desilo u tom periodu u Španiji, e, je to da su muslimani počeli, znači zbog tih ove tri svarke koje smo spomenuli malo prije, počeli Osmani da lagano da gube svoje teritorije francuske. I znači za ovih 15 godina izgubili su sve teritorije francuske osim e, jednog mjesta Uh, Septimanije koji je u stvari osvojio Musa ibn Sajr u samom početku. Jel? Znači onaj dio nakon Pirineja, nakon ono Pirinejskih brda, kad se priđe u Francusku, koji odvaja Španiju od Francuski, Musa ibn Sajr je znači, prešao taj dio i osvojio, osvojio tu, uh, taj, tu oblast Septimanije. Ona je jedina ostala, a nju Musa ibn Sajr je svojio, je sadarkim Zijada, u samom početku. Ono ostala su sve muslimani izgubili u, Špan... u, pardon, u Francuskoj. Zbog čega, zbog ovih stvari koje smo malo prije spomenuli, Također od posljedica ovoga nastalo da je da je, da je, da, je nastala, da je tada već nastala jedna nova država kršćanska na sjeveru Španije. Mi smo u prijednom predavanju govorili znači, da je muslimanstvo ostalo jedan mali dio koji se zove Sahra, jedan mali dio na sjeveru Španije, jedan mali dio što znači četrtijalno mali dio koji nisu uspeli Osmanovi osvojiti. U toga što je poučan Musa i Tarkim Arkemizija i mu što mars predpostavljam nismo nikakvo svoje mjesto. Od tog mjesta koje se Sahra kršćani su u ovom periodu baš znači od od 123 do, do 138 već uspjeli da formiraju sebi državu. Ta država se zvala Lion. Veš se proširila bila, znači uzela već teritoriju na uštrinu Simana i ta država što stvari ona i još drugi države koji iz nje nastati kad se podijeli Lion međusobno oni će bit znači znači razlog pada hilafa ona, ona a, ovog hilafaeta odnosno vezbi hilafaet je e, islamske države u Endelusu od te država znači počinje počemo te čim čem ćemo biti govorenčala inshallah posle e, također e, rek spomenuli smo Abu Yusufa Figriya koji je proglasio i odvajanje jel, Endelusa od od ostatka islamskog svijeta e tako hoće spomenuli smo da su znači, da su nastale e, znači, razno raznorazni podjele po raznim osnovama a pogotovo najpogubnija osnova bila to ta plemenska podjela plemenski šovinizam e, koji je narodno isključivao jel međusobno suradnju e, međusobno surađivanje na, na na hajru koji je koji je, pri, koji je obilježio pritvatni period muslimana njihov boravak u u Endelusu i još zanimljiva stvar da se da se, ovaj, u Endelusu pojava pojava haridija iz Šama u tom periodu. Kad se sada sveč u Šamu, znači ponovo se je, dolazi na sceni haridije. Euh onda su uzeli jakog maha i dobli svoj snag na, u nas je u severnoj u severnoj Africi i, i prelazi i u Endeles, znači. Pošto tamo se pojavio takov je je pojavile skupine, pojavila se ideja haridizma, što nije bila poznata prije u Endelesu na koje gore ideja herzijsma znači to su oni jel koji su jel, jel radijel, i Muaviju koji su jel, na svoj način ekstreman fanatičan nezasoman na na, na argumentima ne slijedeći u lemu i e, učenjaka protumačeni vjeri. znači za sebe procjedi neku u stvar napravi od neku skupinu i ratuju protiv znači nije u cilju glavno da ratuju protiv muslimana i gusto su ratuju protiv muslimana i čak jel uz pomoć jel nemuslimana ratevalci protiv muslimana složen su histori historičari. Da, ovaj period o kojem govorim, znači od 123. godine do 138. Da je, da je taj period znači toliko uzdrmao islamsku državu Endelosu, a znači to je bilo vrlo fričko, jer je, jer je ona osvojena 95. godine, pomiže. Do te mjeri da, da se da se moglo komot reći znači da je da je bilo upitno samo kad će, kada će Endelus totalno, potpuno pasti ruke kršćana i nestati kao država muslimanska. Znači, kao kaže učenjaci, ka, ka, kada islam je islamo, jente i fila Andaluska. Skoro da islam nestao u Andalus u tom periodu. Zbog ovih, ovih stvari ovih, uh, koje smo mi naveli ovde, uh, ove 3, 4, 5, 6 koje smo naveli. Uh, također, kruna svega ovih događaja se dešava i to da u tom baš periodu, pri kraju uh, ovog perioda, da se dešava da Da i nestaje da se ukida Emevijski helafet, što je bio jel, jel, šlag svema. A Emevijski helafet je u stvari jel, bio ukinut od strane Abasija. I rekli smo da je taj period, na sam početku, znači period meviskog helafeta, da u zadnjih sedam godina njihvog helafeta da je bilo dosta, jel, A, dosta nerijeda, a, dosta zuluma, dosta nepravde određenih namjesnika i da to dodatno je uspjeha Basija da dođu na vlaca, uspostaviti svoju državu. A, tako znači da je da Endelus, znači moglo se nakon ovog svega reći, znači da je Endelus, znači, malo govorio sam u po početku, znači a, Mebijskih lafeta je 132. godine pohića a ovaj period kojim mi govorimo traje do 138 znači još 6 godina posle pada rimske klafeta znači a, trajali su te a, te, a, te stvari koje smo naveli u, u samom Mendeluzu. E znači Mendeluz znači iz, iz ovog ugla gledajući to su učeniaci o tome govorili znači moglo se reći da Mendeluz moglo spasiti samo nego mogao spasiti neka moa džiza. Narod moa džiza sposobna avervis postanicima. Misi se u stvari keramet neki. Neki se morao desi keramet nešto krupno da može promijeniti stavanje. Jer je znači, situacija bila beznadežna. Znači nema šta se s može popraviti. Znači analizirajući stanje i podijeli, podijeljenost i ratovanje i tome slično. Znači moglo se očekivati samo da se neki desi keramet. I Allah Želšanu je dao u stvari. Dao je da se desi taj keramet. Bile nije zon. المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك كان الزمان وقارنا